السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله الكريم الذي هيأ الأسباب لهذا اللقاء وكتب هذا الاجتماع ونسأل الله عز وجل أي يجعله خالصا لوجه الكريم، نافع لنا ولكم في الدنيا ويوم الدين، وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. selamat namun setelah beliau mengucapkan syukur wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam Beliau syah berkata nahmadullah alkarim ya kita memuji Allah subhanahu wa taala yang maha mulia yang telah mempersiapkan sebab-sebab dia -sebab ya untuk kita bisa berkumpul di tempat ini dan Allah subhanahu wa taala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menulis ya perkumpulan kita di tempat ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan perkumpulan ini Perkumpulan yang ikhlas yang hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia Dan semoga bermanfaat untuk kita di dunia dan di, hari, dan di hari akhirat di mana pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ini majlis yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ini majlis yang bermanfaat ya untuk kita kelak di, di hari kiamat, di mana pada hari tersebut tidak akan bermanfaat ya harta dan anak-anak. والمقرر أن يكون الكلام في هذا المجلس حول تربية الأولاد وتربية الأولاد أعطاها ديننا الإسلامي أهمية بالغة بل وأعطاها جميع الأنبياء أهمية بالغة، لأن صغار اليوم هم كبار الغد، ولأن الأولاد جزء من المجتمع، وصلاحهم نافع lainفسهم ولغيرهم فسادهم ضار عليهم وعلى غيرهم dan insyaallah materi kita pada hari ini ya pada majelis ini adalah materi yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan anak-anak ya bahwasanya agama kita Memberikan perhatian yang sangat, ya memberikan perhatian yang sangat penting tentang tentang pendidikan anak-anak tersebut. Bahkan seluruh para nabi juga memberikan perhatian yang sangat penting kepada pendidikan anak-anak tersebut, sebagaimana bawasanya anak-anak tersebut merupakan bagian dari masyarakat dan bawasanya kebaikan mereka, ya kebaikan anak-anak tersebut. Bermanfaat untuk diri mereka dan juga Bermanfaat untuk orang lain Dan begitu juga rusaknya Anak-anak tersebut ya, rusak Untuk dirinya sendiri dan juga akan Merusak untuk orang lain Inna tarbiyat al-awlad Tabda'u Bikhtihari Al-marat salihah Dha'afid din Allaki tu'inu zawjahah على صلاح أولاده وعلى تربيتهم التربية الصالحة ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين فاغفر بذات الدين تريبت يداك أي إن لم تفعل التصقت يدك بالأرض كناية عن الفقر وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة Dan untuk memulai pendidikan anak ini, ya, dimulai dengan seseorang memilih istri yang solehah, ya, memilih istri yang bidatidin, yang memiliki agama yang bagus agamanya, yang akan membantu para suaminya untuk melakukan perbaikan di dalam mendidik putra-putri mereka. Dan tarbiatun solehahir, pendidikan yang baik Ya, ini sebagaimana difirm, Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fatfar bidatid din ya, perempuan yang bagus agamanya Teribat jadat ya, Maka engkau akan baik ya. Maka Rasulullah Sallallahu ya, alaihi eh, wa sallam Apabila engkau tidak melakukan Hal tersebut ya, Maka Sakot jadak akan jatuh tanganmu ini sebagai kiasan bahwasanya engkau termasuk orang-orang yang hakek yang rugi. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam surah Muslim, adzunyah mata iaitu bahwasanya dunia ini adalah perhiasan, wahai rul mata dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah Imratun solihah iaitu perempuan atau istri-istri yang solihah. Womulah ibu. أنه في القرآن الكريم جاءت دعوات أنبياء الله عز وجل بأن يرزقهم الله عز وجل الذرية الصالحة الطيبة فإبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وهكذا أيضا نجد إبراهيم عليه السلام يقول يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فيدعو لصلاح الأولاد وأن يكونوا مسلمين مستسلمين لله عز وجل ظاهرا وظاطنا Dan kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, ibwasanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang dakwahnya para nabi, ya di mana mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan anak keturunan yang baik, anak keturunan yang soleh. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ibwasanya beliau berkata Robbi hablimin asolisein, Ya Allah berikanlah aku keturunan, keturunan yang soleh. Kemudian Abdullah Zakaria juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, innaka samii'ud du'a." Ya Allah, berikanlah aku ya dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka samii'ud du'a, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mendengarkan seluruh doa doa kami. Maka oleh karena itu, kita juga dapat di bahwasanya Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana Jalna Muslima ini laka waminduriyatina waminduriyatina ummatan Muslimat alad ya Allah jadikanlah kami ya, dan anak keturunan kami ummatan Muslimat alad ya, sebagai umat yang akan berserah diri kepadamu. Wahai saibun Ibrahim alaihissalam, dia kulu kemahir Allah dalam surah Al-Baqarah. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيخبروا أولادهم لأن الله اصطفى لهم دين الإسلام ويأمرهم أن لا يموتوا إلا على الإسلام dan begitu juga di ayat yang lain bahwasanya Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah SWT inna Allah astofa lakumuddin falatamutunna illa antum muslimun Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita agama ini, fala tamutunna wa antum muslimun, maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan ya untuk kita agama Islam ini dan kita tidak boleh ya untuk meninggal atau wafat kecuali dalam keadaan Islam di atas agama yang lurus ini. Wanlahiw ايضا قصة لقمان مع ابنه كما ذكرت لقمان فأول ما وعظه به أن قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذه الآية مع الآيات السابقة في إبراهيم ويعقوب نعلم أن أعظم ما يربى عليه الأولاد توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك لأن التوحيد أعظم الحسنات وأجل الطاعات والشرك أعظم المعاصي وأقبح السيئات ولهذا قال لولده وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ثم بين له خطر الشرك فقال إن الشرك ظلم عظيم يظلم الإنسان نفسه لأن الشرك محبط للجميع الأعمال ومن لقي الله به من غير توبة kana min al-mukhalladzin nar ayadza billah dan ayat ini yang menjelaskan dan ayat-ayat sebelumnya ya tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub Menjelaskan bahwasannya termasuk diantara pentingnya pendidikan anak adalah mengajarkan mereka tentang taufik ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperingatkan mereka terhadap bahaya kesirikan. Ya. Karena ataufik itu termasuk pintu-pintu uh, kebaikan. Adapun kesyirikan itu adalah termasuk kemaksiatan yang paling besar dan termasuk sejelek-jelek kejahatan. Sebagaimana uh, Luqman, ya, di dalam ayat tadi mengatakan bahasanya ya bunyinya la tu billah, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan tentang bahaya kesyirikan tersebut. Inna shirkalah duhum adim, ya bahasanya kesyirikan termasuk kedoliman yang paling besar yang akan menguburkan seluruh amalan seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa taala memperingatkan hal tersebut dan bahwasanya kesyirikan itu akan merubikan kepada pelakunya dan akan menjadikan pelakunya muhalladan finnar wal iad bahwasanya pelakunya akan kekal di dalam api neraka dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kemudian كانت ثاني الوصايا والنواحي من لقمان لابنه bi an qala lahu يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبير فجرع في قلبه عظمة الله وعموما قدرة قدرة الله وأنه لا تخفى عليه خافية لأجل أن يكون معظما لله مراقبا لله خائفا من الله محبا لله لأنه يعلم أن الله لا يعجزه شيء Dan kemudian dilanjutkan tentang nasihat luqman kepada putranya ya kepada anaknya di bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bunaya innaka intakun takun bisakhrah ya di alayah au fil ardi in ma antakum misqalah habatin min khardal inna antakum misqalah habatin min khardalatin fatakun fi safrah takun bisahrah au fi samawati au fil ardi ya tibih ya tibih Allah Inna Allah latifun khabir. Inna latifun khabir. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala e, menanamkan kepada putra putrinya, ya, menanamkan kepada putra putrinya tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentang e, keumuman bahasanya bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala e, tidak layak pakal. Dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kudrah kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan kepada putra putu tersebut kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dirinya, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وأن الله سبحانه وتعالى mengetahui segala sesuatu dan Allah سبحانه وتعالى tidak membuatnya lemah segala sesuatu ثم كان ثالث الوصايا بيعن الامور بعد التوحيد حلف قال له يا بني ياقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور فأمره بالمحافظة على الصلاة وقبلها بالتوحيد وبذلك يكون الإنسان صالحا في نفسه مؤديا لحق ربه ثم في قوله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى هو على أن يكون مصلحا لغيره فيأمر بالمعروف وهو الأمر بكل خير وينهى عن المنكر وهو النهى عن كل شر Kemudian termasuk nasihat yang ketiga yang dinasihatkan Luqman kepada putra-putrinya bahwasanya eh Luqman berkata kepada putranya ya bunayya akimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasdid 'ala masobati fa inna dzalika min umur dan nasihat selanjutnya setelah menegakkan tauhid ya adalah menjaga ya sebagaimana dinasihatkan di dalam ayat tadi kemudian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 wahana munkar qad yu'dhīhi ghayruhu min an-nās tapi kemudian selanjutnya setelah itu eh, Luqman eh, berkata wasbir 'ala ma hmm. ya dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa dirimu karena sesungguhnya ketika seseorang eh uh, berdakwah ya atau melakukan sesuatu dia akan mendapatkan agak ya dari manusia yang lainnya. Kemudian aledh makarim al akhlaq wal adab yang ia hidup بها مع الناس. Kemudian Luqman mengejarkan akhlak-akhlak yang mulia dan adab yang bagaimana seseorang tersebut akan eh uh, فبرمأمن الله يا hidup di tengah-tengah manusia فقال له ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور kemudian luqman mengatakan wala tusaghir khaddaka linas wala tamshi fil ardi marha Janganlah engkau berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan sombong. Inna Allaha layyhi buku lembuk tali mbakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Pemahamannya: Annu yamuruhu bi kawwur, wyanhafu anil kibr. Dan maknanya adalah engkau disuruh untuk bersikap tawadu dan dilarang untuk berbuat sombong. ثم يخبره ان الله kemudian Allah Subhanahu menjelaskan bewawasannya Allah Subhanahu tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong Innallaha la yuhibbul mutakabbirin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang berbangga diri terhadap dirinya sendiri maka Tuhan tersebut memerintahkan antum untuk berbuat tawadu Suma najidu anna Allah azza wa jalla fi al karim yuwajjihu al-aba' bil inayati biabna'ih di Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uh, menjelaskan di dalam kitabnya untuk memberikan taujih, betul, ini, ya, ya, untuk mengarahkan untuk kita benar-benar memperhatikan putra putri kita. Kalaulah <tuh> Taala ya al amanu amnu anfusakum wa ahlikum nara. Di mana Allah berkata, Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Qala Ali bin Abi Talib, r.a. Maknanya, 'Alimuhum wa adibuhum'. Berkata Ali bin Abi Talib, makna dari ayat tersebut adalah. Alimuhum ya didiklah mereka wa Dan berikanlah mereka pelajaran tentang adab. Wa najidu anna al sallallahu alaihi Wasallam yahuthu ala al-inayati di amri al-usrah. Dan kita dapatkan juga bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam Menganjurkan kita untuk benar-benar memperhatikan tentang keluarga. Wa yahutu al-aba wal-um dengan demikian, Rasulullah s.a.w. alaihi mengkhususkan perintah tersebut kepada para bapak dan para ibu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Rasulullah s.a.w. bersabda "Ar-rajulu ra an ahli baitihi" bahwasanya para laki-laki mereka adalah ra'in sebagai pemimpin terhadap keluarganya wa mas'ulun an ru'yatihi dan dia bertanggungjawab terhadap orang yang dia pimpin ayanallahu azza wa jalla sesalku an zawjatihi wa auladihi wasanya allah subhanahu wa taala akan bertanya kepada laki-laki tadi kepada para suami tentang istri-istri mereka dan anak-anak mereka yasaluhu an salahihim wa an akhlaqihim Allah Subhanahu wa ta'ala kan bertanya kepada para suami tadi tentang bagaimana baiknya anak tersebut dan bagaimana adab mereka dan bagaimana pendidikan mereka wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatan 'an ra'iyatiha dan di dalam hadis tadi Rasulullah SAW juga bersabda bahwasannya para istri mereka juga adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Aiyan lahum sule pun antar biasi awladihah Bahwasanya dia akan ditanya tentang tanggungjawabnya di dalam mendidik anak-anaknya bersama dengan suaminya. Walla ma kan agam, ma yuras di qulub al aulad at tauhid wal aqidah as sahihah dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkara yang paling agung yang harus ditanamkan kepada hati-hati para putra-putri kita adalah tauhid tauhid yang harus ditanamkan kepada hati putra-putri kita qala <tuh olla> an nabiy sallallahu alaihi wasallam, abbas ya gulam Inni ugalimu kalimat. Rasulullah SAW berkata kepada Ibn Abbas r.a bahasanya Rasulullah SAW berkata, ya gulam, wahai, ya wahai gula ini u'allimuka kalimat. Ya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Eh faul lah, hayah Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Wa habbullah Azzawajalla yakun bihifd awamirihi wa ijtinab dan penjaga Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangnya. Ay an bil wajibat wa atruk al Yaitu engkau melaksanakan berbagai macam perkara-perkara yang diwajibkan dan engkau menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Thumma qala lahu Eh, faulillah taajiduhu tujehak. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ibn Abbas, "Ifadilah jagalah Allah Subhanahu Wataala maka engkau akan dapati Allah Subhanahu Wataala berada di sisi mu." Aisy taajidullah az-zubal, yufarju kurubatik waqwi hajatek. Engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu Wataala akan memudahkan ya, berbagai macam kesulitan-kesulitanmu dan akan memenuhi berbagai macam hajatmu wayakfika syarra a'dha'ik wa yuyassir laka ashabarrizq dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirimu dari kejelekan musuh-musuhmu dan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan rezekimu. Wa an qul laka Farajan dan makhrajan dari segala yang menimpa kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kamu keluasan dan jalan keluar dari berbagai macam perkara yang menimpa kamu. Fummaqalilahu idza saltafasailillah, wa idza istaftafasdaindillah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sala ya'rub kawal hajat, wa tafriqi al kurbat, illa min Allah ya azrail. Maka tidak boleh seseorang meminta untuk Dicarikan jalan keluar atau dipenuhi segala hajatnya dan untuk dibukakan jalan keluar kecuali dari Allah Subhanahu Wataala. Talayaatulbuha min almauta wa ashabul kubur. Maka tidak boleh seseorang meminta hal tersebut kepada mayat-mayat, ya, pada dan kuburan-kuburan. Walayatulbuha min alausan wal ashdiari wal Dan tidak boleh meminta kepada alausan yang berhala berhala. Batu-batu ataupun pohon-pohon. Walayaklubuhah mina sahara fi al-mushahwizin dan tidak boleh meminta kepada ahli sihir dan orang-orang yang semisalnya. Wa inna ma yas'alulillahilladzawajjal alladhiriyadhil khair wahala kulli shayin qadir dan tidaklah seseorang memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di tangan nya lah seluruh kebaikan. Allah di diahiil khaibir, wahyu atas kuli syaim qadir, dan Dialah yang mampu atas segala sesuatu. Tumma amarahu Allah istaina illa bila. Kemudian Allah subhanahu wa taala memerintahkan Ibn Abbas ya untuk tidak meminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Waduqal Allah alamillillahiakana'budu wa iyaakana'istain. Dan Allah subhanahu wa taala berfirman hanya kepadamu lah aku memohon, eh, hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Fakullu ma la yadziru alaihi illa Allah, la yustaanu bihi illa billahi azza wa jalla. Maka segala sesuatu yang dia tidak mampu untuk dilakukan kecuali hanya Allah subhanahu wa taala saja, maka hal tersebut tidak boleh seseorang untuk meminta kepadanya. Maka dia berkata, "Aku tahu bahawa umat ini telah berkumpul untuk meminta sesuatu, tetapi mereka tidak meminta apa yang Allah berfirman kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan uh, kepada Ibn Abbas, "Ilham ketahuilah bahawasanya seluruh umat ini." kalau seandainya mereka bermaksud untuk memberikan manfaat kepadamu dan yang fa'uq mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan walau ijtam'u 'ala an yadhruk lan yadhrukaka illa bishay'in katabahu Allahu 'alayh dan kalau seandainya mereka seluruh umat tersebut berkumpul untuk memberikan madorat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan madorat kepadamu kecuali yang telah Allah Subhanahu Wataala tetapkan. Wukulhala yagrisu fi qalbhi alimana bilqabai walqadar. Dan hal tersebut menanamkan pada hati seseorang untuk beriman kepada kodok dan kodar. Dan sesungguhnya satu-satunya هو yang akan memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala وستكون النتيجه dan hasil dari hal tersebut bahwasanya engkau tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah fala dzabha wala nadra lighairillah dan tidak ada sembahan dan tidak ada nadar yang ditujukan kepada selain Allah. Wala khaufam min wal musa'widzin. Dan tidak. Wala khaufam min wal musa'widzin. Dan tidak perlu kita merasa takut kepada ahli sihir ya, dan orang-orang yang semisalnya. Wala lil-huruz was-sama'im. Dan tidak boleh untuk menggantungkan at-tamimah Wahakala, juga semua gambar syirik dan demikian juga seluruh bentuk-bentuk kesirikan. Lainlah yang mana yang manfaat dan mampu menolak madorat hanyalah Allah Subhanahu memberikan manfaat dan mampu menolak madorat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahakala, juga nadiu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula kita dapat pahati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajar alhalal wal mengajarkan anak-anak untuk mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram. Ya'taddu 'ala dhalik agar mereka terbiasa terhadap hal tersebut. Wa yamarranu 'alayhi dan mereka terlatih terhadap hal tersebut. Wa in kanu ghair mukallafin meskipun mereka belum Uh, mukanlah ia belum mendapatkan beban syariat faqadara an sallallahu alaihi wasallam dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat alhasan bin ali hasan ibn ali ya'khud mengambil biji kurma kemudian meletakkan biji kurma tersebut di mulutnya min tamrid sadaqah dari tamr sodaqah. Dan perlu diketahui bahwasanya sadaqah atau harta sodaqoh itu haram untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya. Fa'amara bi ikhrajiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hasan untuk mengeluarkan biji kurma tersebut. Wa qala lahu: "A ma 'alimta annaha la tahillu Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Hasan bin Ali, "Apakah engkau tidak tahu bahasannya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada kita harta saudaraku?" Wahai khalim ma'raa Umar ibn Abi Salamah. Demikian pula ketika Umar bin Abi Salamah melihat, "Wahwa la yuhsinu adab al akhl", bahasannya dia tidak bagus, tidak mengerti tentang adab atau tata cara makan. Fakar lah ya gulam, kul semillah. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya gulam, lewahe ya anak kecil, berkata makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataala. Wa kul biaminik dan makanlah dengan tangan kananmu. Ailah tak kul bilyusra, walah tak Dan jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri termasuk perkara yang diharamkan. Fainna ya'kul bishmalih, wa ya'rub bishmalih Karena yang makan dan minum dengan tangan kirinya adalah syaitan. Qala wahku mimma yaliq dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Ailat ya'kul min al ta'am mimma ya'kuu amama gairik. Dan janganlah engkau memakan makanan yang terletak di depan orang lain. Karena hal tersebut termasuk di antara adab seseorang makan. Wahakala Nabi SAW muruhum bissalatil subah. Demikian pula juga Rasulullah SAW bersabda muruhum perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan solat ketika mereka berumur tujuh tahun. Mawaribuhum alaihali ashar dan pukulah mereka ketika umur mereka 10 tahun. Ufarbiqubainahum fil mawajah dan pisahkanlah mereka di dalam tempat tidurnya. Fa'amruhum bissallah, amruhum biha wajmi isya irwaheh. Maka perintah mereka terhadap solat atau perintah merupakan perintah terhadap solat dan perintah terhadap syiar-syiar agama Islam yang jelas. ma'annahum nahum mukallafin. Padahal mereka anak-anak tersebut belum termasuk orang-orang yang mukallaf. Lakin liatadu'ala dalik wa thamarnu'alihi. Akan tetapi tujuannya adalah agar mereka terbiasa terhadap perkara-perkara tersebut. Hafahum abna usabir sini. Dalam keadaan mereka masih berumur tujuh tahun. Lienshau mundunu'umati alfarhim al-Islam agar mereka tumbuh dan berkembang ya, di, di, di, dengan tata cara Islam. Fumaqalu wadribuhum alaiha laishr. Seandainya Rasulullah SAW alaihi bersabda, pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Ai idza balaghus sinnal 'ashra wa lam Yaitu ketika mereka sampai umur 10 tahun kemudian mereka tidak salat maka pukullah mereka. Na'annahum fi hadzal sinni aydan hayrum mukallafin. Padahal mereka pada umur 10 tahun tersebut juga belum mukallaf. Walakin dia taatu ala Islam, wajah malaik. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa dengan Islam, ya, dan terbiasa dengan ajaran-ajaran Islam. Sumbakalawu feryu bayna hum bil mawajah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Perisahkanlah mereka di dalam eh, tempat pisahkanlah tempat tidur mereka. Tatkun غرفه الذكور غير غرفه الاناث maka kamar laki-laki berbeda dengan kamar perempuan wa idza lam yajid al insanu fi baytihi dan apabila seseorang tidak mendapatkan keluasan di dalam rumahnya bi hayth al banat an al untuk memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan fa innahu yaj'al al banat fi janib Maka dia menempatkan anak laki-laki di pojokan Jadi ya satu sisi Dan anak perempuan di sisi yang lainnya Dan setiap anak tersebut tidur di atas tempat tidur yang terpisah Hal tersebut bertujuan untuk mendidik mereka terhadap nilai-nilai Islam dan untuk untuk menghadirkan mereka syaitan dan untuk dan untuk, uh, mem, untuk uh, memperingatkan mereka terhadap uh, tipu daya syaitan bahakaza ايضا nabiuna sallallahu alaihi wasallam demikian pula juga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam يحثنا على الرحمه بالاولاد menganjurkan kita untuk berbuat kasih sayang kepada anak-anak kita dan untuk berbuat adil terhadap mereka dan untuk tidak melebihkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya لأن ذلك يؤدي إلى التحاسد فيما بينهم Karena hal tersebut akan menjerumuskan anak-anak tersebut untuk saling hasad antara yang satu dengan yang lainnya way addi ila albaghda dan untuk menjerumuskan mereka kepada sikap saling bermusuhan walamma ra'an nabiy sallallahu alaihi maka ketika rasulullah SAW melihat seorang perempuan wahya taqulu liwaladiha ta'ala au'tih dan dia berkata kepada anaknya ke sinilah maka akan aku beri sesuatu kapalalahan nabi sallallahu alaihi wasallam ماذا تعطينه maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa yang kau berikan kepada kepada anak tersebut qalastamran maka perempuan tadi menjawab sebutir kurma qala ama innaki law lam taf'ali la kutibat alayki katsbah Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya engkau tidak melakukan hal tersebut maka engkau akan um, terjerumus dalam dosa. Waha fihi al-haf. Maka di dalam hadis tersebut terdapat anjuran Allah Taala untuk agar mengajarkan anak-anak untuk senantiasa bersikap jujur. Waniqun al-aba wal-ummahat qud wa tanfi dan hendaklah para orang tua, baik ibu ataupun bapak sebagai kudwah, sebagai contoh dalam hal tersebut. Wajaharulillah Nabi Dan ada salah seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bersamanya ada anak laki-laki dan perempuan. ala fakih. Kemudian orang tersebut mendudukkan atau menempatkan anak laki laki anak laki-lakinya di atas pahanya an yajlis al bint al fakhd al ukhra maka rasulullah SAW alaihi memerintahkan orang tadi agar mendudukkan anak perempuannya di atas paha yang lainnya karena ذلك يحزنها karena hal tersebut akan membuat anak perempuan tadi bersedih fa in sya'ul aulad al rahmah wal adl maka ketika hal tersebut dilakukan anak anak-anak akan tumbuh dalam sikap keadilan dengan kasih sayang dan penuh rasa adil. Ta'dibul aulad min ahamm al dan pendidikan anak yang tersebut termasuk perkara yang paling penting. Wa qala al ulama rahimahullah rahimahumullah yaqulun dan bahasanya para ulama mereka berkata al adabu min al aba Bahasanya al-adab min al-aba. Bahasanya adab itu e, tergantung dari bapaknya. Was salahu min Allahi azza wajall. Adab itu kebaikan anak tersebut dari Allah subhanahu wataala. Walashekka anna al-insana yahzanuhuznan awriman dan tidak dilakukan lagi bahasanya seseorang akan merasa sangat sedih ilhamiyyukun awladhu salihin apabila putra putrinya tidak menjadi anak-anak yang soleh. Oleh itu, para ulama berkata, Inna min al zinub, mana yang mereka katakan, mana yang mereka katakan, Inna min al zinub, mana yang mereka katakan, Inna yang mereka katakan, Inna min al zinub, mana yang mereka katakan, Inna al zinub, al zinub, mana yang mereka katakan, Inna min al zinub, mana yang mereka katakan, Inna min al yang mereka Hal wajib pada abah awalan, maka termasuk kewajipan para orang tua yang pertama, an yagrus al aqidah al sahihah fi agar para orang tua menanankan uh, di dalam hati anak-anaknya akidah yang benar. Faham? Ini termasuk kewajiban yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh para ibu dan para bapak. Mahru awuladil terhadap putra puteri mereka, dan memperingatkan anak anaknya dari kesirikan, dan mengajarkan kepada putra puteri tersebut kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengajarkan kepada putra puteri tersebut kecintaan kepada Allah Subhanahu Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang menguasai dan satu-satunya yang akan memberikan rizki. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa annahu azhimun wa karim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha agung dan Maha mulia. Wa anna rahmatahu wasi'at kulli syai'. Dan sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wasanya Allah Subhanahu Wa Taala perkasa dan akan menghukum. Wa'lnahu la takfah alihi khafiyyatun min umurina dan tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara yang kita miliki. Yasm'au kalamana wa yaramakamana Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap ucapan kita dan melihat dimanapun kita berada. Aynama kunna dimanapun kita berada. Liancha l'aulad atas maha peti Allah, waraqtahih, watauimah. Agar anak-anak tersebut tumbuh di, di, dengan mendapatkan uh, ajaran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengawasinya dan senantiasa uh, murokobat. Wahakah ta'limul aulad al-Qur'anul Karim. Demikian pula para orang tua wajib untuk mengajarkan anak-anaknya al-Qur'anul Karim. Dan menyemangati putra putrinya untuk hal tersebut. Fainnaha ini min agam ma'afalul abau ma'uladhu. Maka hal ini termasuk perkara yang paling besar yang dilakukan para orang tua kepada anak anaknya. Fainnul Qur'an al-Ghazim agam kanzin hazahul wad. Karena sesungguhnya Al Qur'an termasuk harta simpanan yang paling agung yang disimpan oleh anak anak kita wa a'zam asbab iman dari termasuk perkara yang paling agung yang menjadi sebab tambahnya keimanan anak tersebut wa hakada aydan yu'allam al nabi sallallahu alaihi wa demikian pula kewajiban orang tua untuk mengajarkan putra-putrinya sirah rasulullah sallallahu alaihi wa an ismihi wa nasabihi Maka anak-anak tersebut diajarkan bagaimana Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang wa ambi al-fateh dan bagaimana Rasulullah SAW diutus wa yubirohum an na anzalahu Allahu azza wajalla ilai dan para orang tua tersebut mengabarkan kepada anaknya apa yang diturunkan Rasulullah SAW apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW wa yubirohum عن أخلاقه ويخبرهم عن أخلاقه وشماله. Dan Para Orang Tua mengabarkan kepada anak-anaknya bagaimana sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, وعن هجرته وغزواته. Bagaimana hijrahnya beliau dan bagaimana perang-perang yang beliau lakukan, وعن دلاله النبوته. Dan bagaimana dalil-dalil kenabiannya. Wahyusum ala mabbatihi watawinya dan para orang tua hendaklah menyemangati anak-anaknya untuk cinta kepada Rasulullah SAW dan mengagumkannya. Wa anhu wajdhu al-uswa wal-qudwa dan bahwasanya Rasulullah SAW satu-satunya suri tolajan. Wa anna taatahu mtaatillah dan bahwasanya taat kepada Rasulullah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemal yuglim Sebagaimana para orang tua diharuskan untuk mengajarkan anak-anaknya dan menanamkan di dalam hati-hati mereka, an Allahu sana. Bahwasanya Allah subhanahu wa taala di atas langit, wa anhu mustawin ala arshnya dan bahwasanya Allah subhanahu wa taala istiwa di atas arshnya, yuglimhum sya'um Allah azza wa jalla. Dan janganlah para orang tua mengajarkan putra putrinya sedikit dari atau beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemahyaulmuhum mhabbat al sahabatiradhiyallahu anhum, sebagaimana kewajiban mereka untuk mengajarkan anak-anaknya agar cinta kepada sahabat. Walukbirum annahum khairul kurun dan mengabarkan kepada anak yang tersebut bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik kurun. Wa anhu la yajuzu sabhum. Walau panuhih dan tidak boleh bagi seseorang untuk mencela dan mencela para sahabat Rasulullah. Wa nadalika min akbarul kabair dan hal tersebut termasuk dosa-dosa besar. Wuyubirum an khulafah rasidin dan dahlah para orang tua menceritakan tentang khulafah rasidin. Wa aning ashrafil masyadina Nabi jannah dan sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Menguburumkan bagai fakailah dan mengabarkan kepada anak-anaknya bagaimana keutamaan-keutamaan mereka. Kema'iyalimu awaladahu arkan al-Islam. Sebagaimana para orang tua diharuskan untuk mengajarkan kepada putera putrinya rukun-rukun Islam. Wa'yu hafzuhum dalik dan mengajarkan agar anak-anaknya hafal terhadap hal tersebut. Wa'yu alimuhum wa'yu hafzuhum arkan al-iman. Dan agar para orang tua mengajarkan dan menghafalkan atau menjadikan anak-anak tersebut hafal tentang rukun-rukun iman. Wajalimuhum makna ihsan dan mengajarkan kepada mereka mana apa itu ihsan. Wajalimuhum syi'ah min al halal wal haram dan mengajarkan kepada mereka sesuatu perkara-perkara yang eh, malu, ya ataupun perkara-perkara yang haram. Wajubayrulhum Maha haram Allah Taala dan menjelaskan kepada mereka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anna al-ala'i ala al wal-ummahat, sebagaimana termasuk kewajiban para bapak dan para ibu, al-ina'ya tabi'ahlafi awladih untuk benar-benar memperhatikan akhlak putra putri mereka. Wa kifayatagholum ia ta'amalunah ma al-qahibi wal-baghih. Bagaimana anak-anak tersebut bermuamalah dengan kerabat-kerabat atau orang-orang yang dekat ataupun orang-orang yang jauh? Wajulimunahum adab pahamul sholab dan mengajarkan kepada mereka tentang adab makan dan minum, wadab alnoom dan adab tidur, wadab alibas dan adab bagaimana berpakaian, wahtiram kabir sin. Dan untuk menghormati orang-orang yang sudah sepuh, wadabil wa masjid dan adab bagaimana mereka ketika berada di dalam masjid, khiramilmulmin dan menghormati para guru-guru uh, menghormati guru-guru mereka, wasilatil arham dan untuk menyambung silaturahmi, wuallimunahum al ilhsana ilahiran dan mengajarkan kepada mereka untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan untuk menjadikan mereka cinta untuk bersodokoh kepada orang-orang miskin. Dan mungkin memberikan sedikit mereka harta agar mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Agar mereka anak-anak tersebut terbiasa dengan hal-hal tadi. Wa yansha'u alaihi dan mereka tumbuh dengan perkara-perkara yang baik tadi. Wajallimu awuladahu bukhwa ada Islam dan hendaklah para orang tua mengejarkan anak-anaknya untuk memusuhi musuh-musuh Islam. Min al Yahudi wal Nasrani wal Mushrikin dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Mushrik, lian mtaalimahumul walah wal barah min syghrahm karena mengajarkan mereka wala wal bara ketika mereka masih kecil yakni wahum sughar ketika mas mereka masih kecil <laughs> min ahammil termasuk perkara yang penting فايبدا بتعليمهم قصار السور dan hendaklah <tuh> para orang tua memulai mereka agar mengajarkan ayat surat-surat ah, pendek allati yusalluna biha yang anak-anak tersebut menggunakannya untuk sholat. Wajallimhumulwudu bilqaulimamal dan mengajarkan anak-anak bagaimana tata cara wudu dengan ucapan dan perbuatan. Saya tahu bahwa orang tua mengajarkan wudu dengan mereka berwudhu di depan mereka. Waqlobminhum aniyathawwabu anamahu dan orang tua tersebut meminta agar anaknya mempraktekkan tata cara wudu tadi di depan orang tuanya. Liu nabiha ummala al in kaa mawjudan dan agar untuk memperingatkan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan anak-anak tadi. Wahakda ayam yuallimuhum salatah kaulan wafilah. Demikian pula juga para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tata cara solat ya secara kaul dan ya dengan perkataan begitu pula dengan uh, perbuatannya. Mursalil anamul dengan mereka solat di depan anak-anaknya. Raya'ulub minhum an Nusallu anamahu dan meminta anak-anaknya untuk mempraktekkan tata cara solat tadi di depan orang tuanya. Liunadha hum alal khapa imujida agar diperingatkan kalau seandainya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Waesalhum mawiyah purunafiruqohimusujudin dan bertanya kepada anak-anaknya apa yang mereka baca ketika mereka ruku dan mereka sujud dan apa yang mereka baca ya, ketika mereka berdiri uh, setelah ruku dan apa yang mereka baca uh, di antara dua sujud? Wa yu'allimuhum alfazat at dan mengajarkan kepada anak-anak uh, bacaan tashahhud. Wa yu'allimuhum adkar as masa dan mengajarkan kepada anak-anaknya -anak, uh, anak uh, doa zikir pagi dan petang. Wa yuhasibuhum dhalik dan menjadikan anak tersebut agar menghafalnya. Wa yuqir yaruba alaihim. Dan hendaklah para orang tua senantiasa mengajurkan anaknya agar mengulang hal tersebut. Wa yuqiruhum inda sabah wal masa di adail akar. Dan agar para orang tua senantiasa mengingatkan putra putrinya untuk mengucapkan atau untuk melaksanakan doa dzikir dzikir tadi. Waisaluhum bi'na waktu wa aakhir anzalik dan bertanya kepada putra-putrinya dan bertanya kepada putra-putrinya uh, dari waktu ke waktu li min hafzhihim laha wa itqanihim laha untuk menegaskan apakah putra-putri tersebut sudah benar-benar mengafalnya dan memungkinkannya fa innal kathira al-yawm min al-muslimin la yahshinu dhalik Karena kebanyakan mayoritas dari kaum Muslimin sekarang ini mereka tidak uh, tidak bagus di dalam uh, tidak meng mengerti hal tersebut. Hatta minarbijalun musa. Bahkan orang-orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan. Lian naaba humu ummahatim, lama yaulimu humzalikah fi syarihim. Karena orang tua mereka tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada mereka ketika mereka masih kecil. Waminahmilumur fi tadbirilaulad. Dan termasuk perkara yang paling penting di dalam pendidikan anak-anak. ndaklah para ibu dan bapak menjadi kuduh, menjadi suri tola yang baik untuk putera putrinya. Fahidah amaruhum bikhair, faaluhu kablahum. Dan apabila ibu, orang tua tersebut merintahkan kepada anaknya perkara-perkara yang baik, ndaklah orang tua mengerjakan sebelumnya. Wa Dan apabila para orang tua memperingatkan putra-putrinya terhadap kejelekan, maka janganlah orang tua tersebut melaksanakannya. Fa kaifa abu waladahu an yakzib wa huwa bagaimana ketika para orang tua e, mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berbuat dusta padahal orang tuanya sendiri berdusta? Au ya'muruhu bi birril walidayn wa huwa 'aqil li Ketika orang tua mengajarkan kepada putra putrinya untuk berbakti kepada orang tua, padahal dianya sendiri e, durhaka kepada orang tuanya. أو يأمرهم بترك المحرمات وهو يفعلها. Atau para orang tua tersebut memerintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, padahal mereka melakukannya. فإن القوة بالفعل أبأعظم من القوة بالقول. Maka sesungguhnya memberikan contoh dengan perbuatan itu lebih utama daripada memberikan contoh hanya dengan sekedar ucapan. Wa hadza yahrusu al al-um 'ala jalisish salih liwaladihi. Demikian pula hendaklah para orang tua untuk bersemangat yang me mencarikan putera putrinya teman-teman yang baik. Fayamna'unahum min mujalasati al-aulad maka melarang mereka untuk duduk bersama teman-teman yang jelek dan untuk bersahabat dengan mereka. Wa min musahabatihim dan melarang mereka untuk bersahabat dengan teman-teman uh, yang jelek. Wa yahudunahum 'ala mujalasati al-awlad at-tayyibin dan janganlah para orang tua menganjurkan putera putrinya untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Dan menyemangati mereka terhadap hal tersebut. Lainna tushla yata'afsur bia'sbqah. Karena anak-anak tersebut mereka akan berdampak ya, dengan teman-temannya. Wamil umuril muhim masih terbiasi la ulad. Dan termasuk perkara yang penting di dalam pendidikan anak-anak. Allah Yudhikal Insan wasail Fasad ila Biyut. Enggaklah para orang tua tidak memasukkan wasail Fasad, ya, peran, apa, uh, ah, jalan atau wasilah-wasilah untuk keburukan ke dalam rumahnya. Al-Lati Takunu Sabban Bin yang akan menjadi sebab untuk menyimpangnya putra putin mereka. Wmin al-Umur Muhimmah an yashghala Faraaghum dima Yinfahum. Dan termasuk perkara yang penting juga agar anak-anak tersebut disibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang baik, walau fil umuril mubahat, bahasanya tidak menyibukkan, uh, apa, tidak menyibukkan waktunya, ya, atau mempergunakan waktunya untuk perkara yang baik, ya, meskipun pada perkara-perkara yang mubah. Wa inna at-tarbiyata min ashabil umur dan sesungguhnya pendidikan itu termasuk perkara yang sangat sulit. Walakin al-insana yasta'inu akan tetapi hendaklah seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Azza wa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ini pada agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk kebaikan anak-anaknya. Waqad qala ba'du as-salaf as-salih dan berkata sebagian para ulama as-salafus salih Allahumma inni ajazdu an ta'dib waladi Ya Allah aku sangat susah ya untuk uh, mendidik anak-anakku Allahumma addibli Ya Allah didiklah putra-putriku untukku ku Wahakada qala Allahu 'azza wa an Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman atau menceritakan tentang hamba-hambanya yang <tuh>. abad hamba ar-rahman anda anzakara adzhiyathumillahi azza wajalla ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan doa doa mereka. Muninha annahum kaul dan diantara doa doa tersebut bahwasanya mereka berkata, Rabbana hablana min azwaina wa dzuriyatina qurta ayn. Ya Allah berikanlah untuk kami hablana min azwaina wa dzuriyatina. Ya Allah jadikanlah uh dan adapun nahnu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota a'yun ya allah eh, jadikanlah istri-istri eh, kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Wa ma'na dzalik an yaj'aluhum allah azza wa jalla shalihina mustaqimina. Dan makna hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang saleh. Wa hakadha aydhan Teschbiqul awalad ala hadur di majlis ilm dan demikian pula para orang tua hendaklah um, menyemangati putra putrinya agar hadir di dalam majlis ilm min serahen ketika mereka masih kecil pastushabu hum il dan hendaklah membawa putra putrinya ketika mereka berangkat ke masjid ma'atadi behumulainati behum bersamaan dengan mendidik mereka dan memperhatikannya ketika di dalam masjid. Lai Allah yahsul minhum tashwishun al musallim agar anak-anak tersebut tidak mengganggu orang-orang yang sholat, atau adam fil masjid, atau adiyah fil masjid, atau tidak uh, <coughs> uh, mengganggu orang-orang mengganggu di dalam masjid. Uha kaba ayyam nushiyu uladahu al khair. Demikian pula hendaklah para orang tua untuk menyemangati anak-anaknya terhadap perkara-perkara kebaikan dan memperingati mereka terhadap perkara kejelekan dan memperingatkan anak-anaknya untuk menyerupai musuh-musuh Islam. Dan hendaklah para orang tua sebagai suri toladan atau sebagai contoh dalam hal tersebut walaqad nasha'a 'adadun min al-'ulama' dan banyak para ulama yang mereka tumbuh dalam keadaan yatim fa'atnat bihum ummahaatuhum shalihaat dan ibu-ibunya benar-benar ibu-ibu mereka yang saleh benar-benar memperhatikan anak-anaknya hatta sauru ulama sampai mereka menjadi ulama fa'inna al-imama asy-syafi'iyyah rahimahullahu ta'ala i'tanat bihi ummuh begitu pula Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ibunya benar-benar memperhatikannya. Wa imam Ahmad wa imam Malik. Demikian pula Imam Ahmad dan Imam Malik. Fa qad imam Malik rahimahullahu taala qatul lahu ibu Imam Malik berkata kepadanya ba'da an imamah setelah memagikan imamah kepadanya idhhab ila pergilah engkau kepada Rabi'ah dan Rabi'ah adalah termasuk syahnya yang paling mulia fa min adabihi kama tata'allam min 'ilmihi maka belajarlah engkau adab yang dimiliki Rabi'ah sebagaimana engkau belajar ilmu yang dia miliki wa kadzalika al-imam Ahmad kamikan pula juga imam Ahmad kana ibunya membangunkannya untuk salat fajar dan memakaikan jilbabnya hingga tukhrijahu ila masjid ketika mengeluarkan atau membawa imam Ahmad ke masjid dan ibunya syafi'i rahimallahu at'anat bihi 'inayatan benar-benar memperhatikan imam syafi'i Walamma mata abuhu fi Filastin maka ketika bapaknya meninggal di Palestina makaqalahu ila Makkah ibunya membawa Imam Syafi'i ke Makkah lihifzu nasabihi lihafzh nasabihi untuk menjaga nasabnya wal yata'allam dan agar Imam Syafi'i mempelajari ilmu وكذلك ايضا um Sufyan ats demikian pula juga ibunya Sufyan ats-Tsauri Imam yang besar ينbesar كانت berkata kepadanya Wahai anakku Belajarlah ilmu وانا اكفيك akan mencukupi bekalmu di dalam menuntut ilmu fa maka ibunya bekerja dan menginfakkan atau memenuhi segala kebutuhan anaknya di dalam menuntut ilmu maka mereka yang telah disebutkan tadi menjadi imam-imam dengan sebab salehnya ibu-ibu mereka Wajibiyim ala tala alaihun dan para ibu-ibu tadi menyemangati putra-putranya untuk belajar ilmu. Wan misaufiha albab ketir dan para wanita yang semisal dengan semisal dengan hal tersebut sangat banyak. Wa inna hadhi amthila. Adapun hal ini hanya sekedar contoh. Litaquna hadhi alamthila qudwa tanil umah salihah. Agar hal tersebut menjadi contoh untuk ibu-ibu yang salihah في العنايه باولادنا di dalam memperhatikan di dalam mendidik putra-putri mereka wa inayaati azwajihinna ala dan untuk memper, dan untuk uh, memperhatikan suami-suaminya uh, di dalam uh, pendidikan terhadap putra-putri mereka liyakunu qurrata agar putra-putrinya menjadi penyejuk mata fakat asbahna al-yawma fi zaman maka sungguh kita berada pada suatu zaman مسالوا kita bertanya kepada beberapa anak yang umurnya lebih dari 7 tahun an arkan tentang rukun islam mereka tidak mengetahuinya dan kita bertanya kepada mereka tentang siapa nama nabi kita mereka tidak mengetahuinya Wahab, mana kau na lahum, man ldi khalak k, warazak k, tlahya ngerti jawab. Dan terkadang kita bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakanmu dan siapa yang memberikan kamu rezeki, mereka tidak mengetahui jawabannya. Walau salnahum, manhum khulafaul Rasulillah, shallallahu alaihi wasallam, majabu. Dan kalau seandainya kita bertanya kepada mereka siapa khulafaul Rasulillah, mereka tidak mengetahui jawabannya. Dan terkadang atau bahkan para pemuda-pemuda kaum Muslimin mereka tidak mengetahui yang tersebut. Ini merupakan musibah yang besar. Wahai kalau saya nafu an al-Quran, rabb ma lai sya'iful an yujib demikian pula ketika kita bertanya kepada mereka tentang Al-Qur'an, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Walau qulna lahu ayna Allah, lamastatha an yujib. Kalau seandainya kita bertanya kepada mereka di manakah Allah, yang mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Walau saalnahu ayna ila ayna haajara an sallallahu alaihi wasallam, lamastatha an yujib. Dan kalau seandainya kita bertanya kepada mereka ke manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Walau seelmau ma'hum bua'il mauta mustafaan wujud. Kalau seandainya kita bertanya kepada mereka apa hukum berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Halabudda naghri sehari al-shia fi qulubi abfalina. Maka hendaklah kita menanamkan hal-hal tersebut di dalam hati putra putri kita. Liyakunu salihinah muslimin agar putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan muslimin. dan agar putra-putri kita menjadi penyejuk mata bagi kita di dunia dan di akhirat. Terkemungkinan masih ada yang mau bertanya. Di Kalau seandainya ada yang ingin bertanya ya, e, masih ada waktu yang tersisa barangkali ada yang mau bertanya. Hal anuk syukru. Terima Orang tuhan ialah ke Eleon. Solomon B M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 Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk melakukan hal tersebut. Dan kita melakukan hal tersebut e, di dalam rangka untuk melaksanakan e, taalim islam. Dan kita ya. berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka perkara yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dia akan kekal wa iza alimallahu azza wa jall hirsana ala salahi awladihah dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ya bagaimana semangatnya kita untuk memperbaiki keadaan anak-anak kita maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita di dalam hal tersebut nah. ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan lagi? هم طلاب صغار أم همم أولاد صغار أم همم همم همم همم همم همم همم همم همم همم همم همم همم همم همم شكرا. لا هنا يقول إن هناك من أهل العلم يقول يمنع الطفل من الهاتف لا شك أن الطفل الصغير لا يعطى الهاتف الذكي الذي يستطيع من خلاله أن يدخل على بعض المواقع او يرى بعض الاشياء الضاره ويسمع بعض الاشياء الضاره لان الشيطان حريص فالطفل يعان على الخير والصلاح نعم يا جدي انا pertanyaan Adakah ulama Yemen yang mengharamkan HP ya karena eh, besarnya mudarat dari manfaat maka jawaban Syekh bahwasanya anak-anak tersebut anak atau anak-anak kecil eh, hendaknya para orang tuanya melarang ya untuk menggunakan HP ya, eh, supaya anak tersebut tidak melihat kepada apa namanya perkara-perkara yang haram. Taibana kull hal menبغي ala almujtama kullu an yata'awan ala tarbiyat alawlad. Bahwasanya hendaklah seluruh lapisan masyarakat mereka untuk saling tolong-menolong di dalam pendidikan anak-anak. فالنبي صلى الله عليه Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma seseorang dianggap beriman eh, eh, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jika raih kufa'an dari anak-anak Muslimin, kita bahkan mereka. Kalau seandainya orang tersebut melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak kaum Muslimin, hendaklah ya, dia memperingatkan dia. Jika raih mereka pada kebaikan mereka, dan apabila kita melihat kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kaum Muslimin, ya, kita menyemangati mereka. Alainya, kita menganggap anak-anak Muslimin anak kita. Dan tidaklah kita memberikan udur ya, kepada anak-anak kaum Muslimin sebagaimana kita memberikan udur kepada putra-putri kita. Wahwah nan lana dan saudara-saudara uh, kita. Lainna salahahum salahunin mufta' karena baiknya mereka merupakan kebaikan untuk seluruh masyarakat. Walainna fasadahum fararun ala mufta'ikulle dan karena jeleknya mereka merupakan uh, kejelekan bagi masyarakat seluruhnya. Mereka harus Ala salahi aulad muslimin maka hendaklah kita bersemangat ya untuk memperbaiki keadaan anak-anak kaum muslimin bil qawli wal amal dengan ucapan kita dan amalan kita wal qudwah salihah dan memberikan contoh yang baik wad du'a lahum bis salah dan untuk dan mendoakan mereka wa tasyyi' lahum 'ala al khair dan menyemangati mereka untuk melakukan kebaikan Tayyibu al-Muslimin an yaku nu kal jasadul dan tidaklah seluruh kaum Muslimin yang mereka bersatu sebagaimana satu jasad. Yataawwurun al-birr wa-taqwa mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Walauh taawwurun al-ithmul-udzuan dan mereka tidak tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wa-alayhim khalaf aynan an yhusu awla dan hendaklah setiap orang dia menyemangati anak-anak mereka. Wa uladarajihm dan anak-anak yang lainnya. Ala adai amana untuk menunaikan amanah Wa alam wafa dan untuk memperhatikan kebersihan. Wa alahteram hukul akhirin dan untuk menghormati hak-hak orang lain wa dan untuk menjaga hak-hak umum dan untuk menunaikan amanah kepada orang yang memilikinya dan untuk melarang mereka dari memakan harta manusia dengan cara yang batil dan melarang mereka untuk menyakiti orang orang lain Lasia makabar asin terlebih bagi orang tua atau orang yang sudah tua. Wanahusuhum ala ihtirami yeroneh dan kita mengajurkan anak-anak kita untuk menghormati tetangga-tetangga mereka. Wamulmihih dan uh, para pengajar-pengajarnya. Wadhuulahm dzalik dan kita berdoa terhadap hal tersebut. Wahdahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika merak ala Cibian Alaihim, apabila anda melewati anak-anak, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Wallam yakulinnaulaihulailaharlayhamun." Dan kita tidak mengatakan bawasanya anak-anak tersebut tidak faham. Liya ta'awudu'ala dalik agar anak-anak tersebut e, terbiasa dengan hal tadi wa ربما كان يمازح بعض dan terkadang kita juga e, bercanda dengan anak kecil faqad Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akhun shagir wayasana Anas ibn Malik memiliki e, saudara yang lebih kecil atau adik wa kana yal'abu bi dan mereka bermain dengan seekor burung yuqalu an nughayr dan ikat uh, burungnya tersebut uh, dinamai Nugair Fakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqurulahu ya Abu Umair, maaf ala Mugair. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Mugair? Wahai Abu Umair, apa yang Hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. An-nawiyah khudum masjid dan Rasulullah SAW terkadang membawa mereka ke masjid, wuudah ibu hafil berit dan bercanda dengan mereka ketika berada di rumah, kama kana ia faham al Hassan dan Husain r.a. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut kepada Hasan dan Husain r.a. و كان يقبل Asigar min awaladeh dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium anak-anak kecil. Hatta ina rujulan min al Arab bahkan salah seorang dari Arab rai Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabil Hasan awal Hussein melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mencium Hasan dan Hussein. Fakal ya Rasulullah, hel tuqabilun awaladukum? Dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anakmu? Wallahi, ina'in di asharatan min al-walad. Dan Rasulullah berkata, sungguh aku mempunyai sepuluh anak, ma kabal dua hidminum. Arabi tadi berkata, aku mempunyai sepuluh anak dan aku tidak pernah mencium mereka. Fakal lahul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tadi, ma tak Mada apa yang akan aku perbuat kepadamu jika kan Allah قد <coughs> telah mengangkat kasih sayang dari hatimu walamma mata ibnu nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi maka ketika wafat putra nabi eh, yang bernama Ibrahim wahwa tiflun radhi'an dan Ketika itu dia masih dalam keadaan anak yang masih disusui. Baca Nabi saw. Rasul saw menangis. Kala, dan berkata sesungguhnya air ini bercuruan air mata. Wa dan sungguh hati ini sangat bersedih dan tidaklah kita berkata kecuali apa yang membuat Allah kita ridha dan sesungguhnya perkisanku dengan wahyu ibrahim ya, merupakan kesedihan wa anaka hal انك apapun itu fainal 'inayat bi tarbiyatil aulad sesungguhnya perhatian dengan pendidikan anak wasalahihi dan kebaikan mereka, wassalahi ahlak Dan kebaikan ahlak mereka, min agamimaja dhi dinul hamif. Termasuk diantara perkara yang diajarkan di dalam agama kita yang lurus ini. Wahhasna alaih. Dan senantiasa kita dianjurkan terhadap hal tersebut. Fatarbiyahul awlad ليست وبيفة الآباء والأمهات فقط. Dan bahwasanya pendidikan putera puteri itu bukan hanya tugas bapa ataupun ibu saja. Bel wajibatul maulimin ayatun fil masjid dan termasuk tugas para guru di masjid-masjid. Wal maulimin fil madaris wal jami'ah dan termasuk tugas para guru di sekolah-sekolah ataupun di universitas-universitas. Bahwasaiul -universitas. ilmam al masmua wal mariyah wal makruah dan termasuk tugas sebagai tugas dari Kuasa ilmu, sosial media, baik itu yang didengar ya dibaca ataupun yang didengar. Lainna sya'aril yoom, karena anak kecil pada hari ini hukm kibarul qad. Mereka akan menjadi dewasa di kemudian hari. Whummum sya'illuna mahallana. Dan mereka nanti akan menempati tempat-tempat kita. Di binaan masyarakat, wakiliadati, wa islah. Di dalam membangun masyarakat dan e, memimpin masyarakatnya wal qiyam dan akan memikul tanggungjawab fa dan apabila mereka bukan orang-orang yang soleh fa innahum sayadurrun bi anfusihim min haulihim maka mereka akan memudaratkan terhadap diri mereka sendiri dan akan memudaratkan terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya fa alaina an nata'awana jami'an ala dhalik maka andalah kita untuk sama-sama saling tolong-menolong untuk hal tersebut. Nasalullah taala ان يصلح ذرياتنا Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak keturunan kita semuanya. Wa an yusliha jami'a abna'il muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan seluruh anak anak-anak kaum muslimin, bukurahum wa inathahum. Putra-putra mereka dan putri-putri mereka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan pemuda-pemuda Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan mereka dari kejelekan setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Dan kejelekan musuh-musuh Islam semuanya. Wan yang surallahu dinahu wa uliyyahu. Dan semoga Allah subhanahu wa taala menolong wali-walinya. Wan yang surah Muslimin yang mesti mengafirin di Palestin dan di Dan semoga Allah subhanahu wa taala menolong kaum Muslimin yang lemah di Palestin dan di setiap tempat. Wan yang affah jami'ah belas Muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa taala menjaga seluruh negeri-negeri Islam. Dan semoga allah subhanahu wa ta'ala manjiga ka'amanan dan istikrar negara kita wajma'a kalimatuna dan bersatunya kalimat kita wa yu'iza jami' bilad almuslimin min al-mufsidina yan smuqa allah subhanahu wa ta'ala menolong seluruh uh, negeri negeri muslimin dari orang-orang fasik dan nafa'atan lana fid dunya wal akhirah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala wa jazakumullahu khairan